Wir lösen sie glaubt mir, nur. Endlich Ferien. Die Geschwister Julian Dick und Anne waren wieder bei ihrer Cousine George und ihrem Hund Timmy in Kiran. Sie hatten gerade ihre Taschen ausgepackt und saßen im Garten, wo Tante Fanny einen frisch gebackenen Kuchen servierte. Hier Kinder, nehmt euch ruhig ordentlich. Ich habe noch ein zweites Blech im Ofen. Quentin, Kaffee ist fertig. Oh, ja, Danke, Tante Sieht Fanny. Gut aus. Dann nehme ich doch gleich das große Stück hier. Ja. Klar. Ach, hier ist auch Schlagsahne Oh, ich wollte dich gerade danach fragen. Mhm. <lacht> äh, willst du auch welche, äh? Ja, gerne, danke. Ein bisschen ist noch da. Hier. Die aber nicht so viel. So? Ja, so ist gut. Danke. Oh. Ja, Jimmy, du bekommst auch was. Hier, extra für dich, ein Stück Hundekuchen. Mm. Siehst du? Hallo, <lacht> <lacht> hey, Kinder. Willkommen im Felsenhaus. Guten Tag. Hallo, Gequette. Äh, hast du wieder ja. viel zu tun, ja? Aber ich dachte schon, du kommst heute gar nicht mehr aus deinem Labor, Vater. Ach, ich musste noch einen Test zu Ende führen. Mhm. Aber jetzt bin ich ja hier. Mhm. Also schön, dass sie wieder hier seid. Ach ja, das finde ja. ich auch. Also, hm. Ich bin schon ganz gespannt, was aus den Kürbissen geworden ist. Um, um, was denn für Kürbisse? Um, um, Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Ach, Dick. Hm? Weißt du das nicht mehr? Hm? Anne hat doch Kürbis ausgesät, als sie in den Frühjahrsferien hier wart. Ah, ich erinnere mich. Ähm, wolltest du nicht bei einem Wettbewerb teilnehmen? Ja, bei der Kleingartenschau von Kirin. Hm. Ja. Die haben wir letzten Sommer doch alle zusammen besucht. Ach ja, genau. Stimmt. Das war an dem Tag, wo es so doll geregnet hat. Du meinst diese Gemüseausstellung, bei der eine Jury entscheidet, welcher Kleingärtner die ähm, schönste Gurke geerntet hat? <lacht> oder die schönste Möhre oder Tomate? <lacht> es geht ja nicht nur um Gemüse. Man kann sich auch für den Titel Schönste Spiegelei bewerben. Was, echt? Das nicht alles. Also, ich finde, unter den Kürbissen in unserem Garten sind schon ein oder zwei preisverdächtige Exemplare. Ach, oh, wirklich? Oh, das muss ich mir anschauen. Kommt ihr mit? Ja, ich äh, wollte eigentlich erstmal meinen Kuchen aufessen. Ja, ich auch. Äh, äh, wir kommen nach, Anne! Oh, – Sie ist ja gar nicht mehr zu halten. Naja, Kinder, manche Dinge muss man eben mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreiben. Ja, das stimmt, Quentin. Du sitzt doch bestimmt auch gleich wieder an der Nähmaschine, nicht wahr, Ferry? Bei dem schönen Wetter? Na ja, oh, so wow. schön ist das Was? Wetter auch nicht, Dicki. Ich habe gerade einen Tropfen abbekommen. Oh, oh. Dann kann ich ja weiter nähen. Ich gehe rein. Und da näht sich etwas ganz Besonderes. Ein Kleid aus chinesischer Seide. Ah, wirklich? Wo hast du die denn her? Von unserem neuen Nachbarn, Mr. Wang. Der bekommt sie von seinen Verwandten, direkt aus China. Wo bleibt ihr denn? Wolltet ihr nicht die Kürbisse bewundern? Die sehen wirklich prächtig aus. Wir müssen den Tisch abräumen, Anne. Es fängt an zu regnen. Aber oh, das ist doch toll für die Kürbisse. Die freuen sich über Regen. Anne war mit ihren Gedanken nur noch bei den Kürbissen. Als der Regen vorbei war und julien Dick und George beschlossen, zum Strand zu gehen, blieb sie sogar im Garten, um Unkraut zu zupfen. Manchmal kamen Spaziergänger vorbei, die zu den Felsen klippen wollten. Einer blieb sogar am Gartenzaun stehen. Na, da ist ja jemand ganz fleißig im Garten. Wer sind Sie? Oh, Entschuldigung, Waterbloom mein Name. Ich bewundere gerade, wie sorgfältig du deine Kürbisse pflegst. Du bist doch die Cousine von George, oder? Ja, Anne ist mein Name. Ich möchte am Wettbewerb der Kleingartenschau teilnehmen. Mit, äh, mit diesem Kürbis hier. Sehen Sie? Ach, was du nicht sagst. Da sind wir ja Konkurrenten. Haben Sie auch einen Kürbis für den Wettbewerb? <lacht> du hast es erraten. Aber meiner ist wohl nicht ganz so groß. Tja, dann sehen wir uns ja bald wieder. Ja, bestimmt bist du, Auf Wiedersehen. Wiedersehen, N. N zählte die Tage bis zum Wettbewerb. Am nächsten Morgen waren es nur noch zwei, bis es soweit war. Ja. Morgen, Tante Fanny. Guten Morgen, Mutter. Ach, guten Morgen, Kinder. Können wir helfen? Gern. Wir brauchen noch Tassen. Wo habt ihr denn gelassen? Sie ist in den Garten gegangen, um nach ihrem Kürbis zu sehen. Sie hat das reinste Kürbisfieber. <lacht> ja. <lacht> Ach, lass sie nur. Oh nein. Habt ihr das gehört? Ja, das war sie. Da kommt sie schon. Tante Fanny, Leute, äh, es ist was Schreckliches passiert. Was denn? Hat jemand deinen Superkürbis geklaut, Nein, Oder? aber er sieht furchtbar aus. Was? Ihr müsst euch das ansehen. Jetzt beruhige dich erst einmal, Anne. Gehen wir mal raus und schauen nach. Ja, los. Ja, genau. Komm, Dick. Ja. Anne hatte nicht übertrieben. Die Kürbispflanzen sahen wirklich traurig aus. Ihre großen Blätter hingen schlaff herab, einige lagen platt am Boden. Und die orangerote Schale, die am Tag zuvor noch weithin geleuchtet hatte, wirkte an diesem Morgen seltsam farblos. Aber nicht nur die Kürbisse hatten sich verändert. Seht euch mal um! Die ganzen Pflanzen hier in den Beeten sehen aus, als ob ihnen irgendetwas geschadet hat. Ja. Aber ich verstehe ich das ja. überhaupt nicht. Gestern hat es doch geregnet und ich habe zusätzlich gegossen. Daran liegt es auch nicht, N. Die Erde ist ganz feucht. Tja. Guten Morgen, Mrs. Kirin. Oh, guten Morgen, Mr. Wang. Hallo, Kinder. Uh, oh, hey. guten Morgen. Hallo. Ist das euer Nachbar aus China? Er sieht jedenfalls so aus. Mhm. Ja, genau. Das ist er. Ich wollte eigentlich fragen, ob mit der Seide alles in Ordnung ist, Mrs. Kellen, aber Sie haben wohl gerade ganz andere Sorgen. Ja, das stimmt. Ach, sehen Sie nur. Unsere Pflanzen sind alle ganz eingefallen. Aber an Trockenheit kann es nicht liegen. Nein, ganz sicher nicht. Ähm, vielleicht haben Sie an Wachstumsenergie verloren. Was? Was meinen Sie damit? Ja, nun, hier in Europa denkt man nicht so viel über Energieströme nach, aber in China gibt es eine ganze Lehre über diese unsichtbare Kraft. Na, ja, wir können sie sogar beeinflussen. Äh, wie kann man denn unsichtbare Kräfte beeinflussen? Ja, mit einer speziellen Art von Gesang. Zum Beispiel. Meine Familie wendet ihn an, um die Seidenraupen positiv zu stimmen. Ihr wisst doch, wie Seide hergestellt wird, oder? Ja klar. Die Seidenraupen spinnen einen ganz langen Faden, um sich darin einzuhüllen. Und aus diesem Faden wird später die Seide gemacht. Ganz genau. Und damit die Raupen möglichst fleißig sind, singt Ihnen meine Familie spezielle Lieder vor. Okay. Man nennt sie auch Mantra. Aha. Mantra. Und, und könnten Sie unseren Pflanzen auch so ein Mantra vorsingen? Nun äh, äh. Ja, also ich kann versuchen. Aber äh. ihr müsst schön leise sein. Natürlich, ja, klar. <lacht> ja, ja, Schnee walk away. und das, das soll den Pflanzen helfen? Und ihr könnt die Wirkung noch erhöhen, wenn ihr die Erde in den Beeten auswechselt. In neuer Erde steckt mehr Energie als in Verbrauchter. So. Oh, wow. Wir haben doch ein paar Säcke Gartenerde im Schuppen, oder? Ja, stimmt. Ich wollte die Erde sowieso demnächst etwas auffrischen. Na, dann sollten wir das vielleicht gleich tun, bevor die Wirkung des Zaubergesanges nachlässt. Helft ihr mir? Natürlich. Ja. Ohne Frühstück? Äh, äh. Klar, das kriegen wir hin. Ja, na gut. Ihr seid super. Vorsichtig und darauf bedacht, die Pflanzen nicht zu beschädigen, hoben die fünf Freunde eine dicke Schicht der alten Erde aus und füllten die Beete dann mit frischer Gartenerde auf. Anschließend gossen sie die Kürbisse. Und schon nach wenigen Minuten konnten sie zuschauen, wie sich die Pflanzen erholten und ganz langsam wieder ihre Blätter erhoben. Das sorgte beim Frühstück natürlich für Gesprächsstoff. Dieser chinesische Zauber von Mr. Wang scheint ja echte Wunder zu bewirken. Dein Superkürbis, der scheint jedenfalls gerettet zu sein. Mhm. Was sagst du denn dazu, Vater? Kann es wirklich sein, dass so ein Mantra etwas bewirkt? Naja, ich stelle keine Vermutungen über Dinge an, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe. Mhm. Ein Kollege aus China hat mir zwar Material über solche Mantren gegeben, aber ich hatte noch keine Zeit, es zu prüfen. Ach, wirklich? Äh, darf ich mir dieses Material mal anschauen? Von mir aus. Du ja? müsstest es in meinem Archiv finden. Mhm. Aber bring nichts durcheinander. Nein, natürlich nicht. Stehen in deinem Archiv auch Bücher über Pflanzenkrankheiten? Pflanzen? Ja. Da schaust du wohl besser ins Bücherregal im Wohnzimmer ein. Okay. Aha. Dort findest du ein paar Gartenratgeber. Aha. Heißt das etwa, ihr wollt zu Hause bleiben und lesen? Hm. Ja, wieso? Warum nicht? Lesen bildet. Mann, wir haben Ferien. Lass sie doch, George. Wir können hier ein paar Runden Fußball spielen, bis sie ihren Wissensdurst gelöscht haben. Was meinst du? Na okay, ja. Und du, Timmy, darfst natürlich auch eine frische Luft. Während Julian in Quentins Archiv verschwand und Anne sich hinter einen Stapel Bücher über Pflanzen und Gartenpflege zurückzog, lieferten sich Dick und George ein Torduell. Timmy jagte durch den Garten und verfolgte eine Maus, bis sie sich im Komposthaufen in Sicherheit brachte. Eine Weile wühlte er noch nach ihr, doch dann gab er es auf und verhielt sich plötzlich sehr merkwürdig. Seine Beine knickten ein, und er kroch winselnd auf George zu. Schau dir mal Timmy an. Wieso kriecht er so? Timmy, was ist denn los? Hey, alter Freund. dir Scheint es ja gar nicht gut zu gehen. Okay, was ist denn mit deinem Bauch los, Timmy Dick? Halt mal deine Hand an seinen Bauch. Spürst du das? Ja, der ist ziemlich hart und rund. Wie unser Fußball. Da ist was nicht in Ordnung und wir müssen Vater Bescheid sagen. Los, komm! Okay, <lacht> Quentin, schnell! Mit Timmy stimmt was nicht. Vater! Was ist denn, George? Tierarztvater. Schau dir Timmys Bauch an. Timmys Bauch? Wieso? Wir müssen Timmy helfen. Schnell, bitte. Timmys Zustand gab ernsthaft Grund zur Sorge. Das sah auch Onkel Quentin so. Er brach seine Arbeit ab Trug Timmy zum Auto, legte ihn vorsichtig auf den Rücksitz und fuhr zusammen mit George zum Tierarzt. Julian, Dick, Anne und Tante Fanny warteten im Felsenhaus voller Sorge auf ihre Rückkehr. Endlich kamen sie wieder. George und Onkel Quentin betraten das Wohnzimmer sichtlich erleichtert und Timmy tapste, noch ganz benommen, hinter ihnen her. Demi, da bist du ja wieder. Okay. Er sieht oh. ganz schön erschöpft aus. Ja, die Behandlung beim Tierarzt war auch ziemlich anstrengend für ja, ihn. Er hatte irgendetwas Giftiges im Magen. Oh. Aber ich verstehe das gar nicht. Ich habe ihm doch heute Morgen nur ein Leckerli gegeben. Vielleicht hat er faules Obst vom Komposthaufen aufgeschnappt. Mhm. Faules Obst? Der ganze Kompost ist doch gerade von der Erde bedeckt, die wir heute Morgen aus den Gemüsebeeten geholt haben. Und äh, ah. wenn mit dieser Erde etwas nicht in Ordnung ist? Naja, jetzt mal ganz langsam. Das müsste man ja erst mal untersuchen, nicht? Ja. Könntest du das nicht tun? Äh, <lacht> habe ich Nein. jetzt etwa eine Möglichkeit, Nein zu sagen? Tja. Ja. <lacht> so richtig nicht. Dann holt mir mal eine Probe von diesem Misthaufen. Okay, oh. Dann machen wir. Ja. Wir sind gleich wieder da. Während Quentin in seinem Labor die Erde untersuchte, kümmerten sich die vier Freunde um Timmy und flößten ihm, so wie der Arzt es geraten hatte, ein wenig Hühnerbrühe ein, damit sich sein Magen wieder beruhigte. Na komm, Timmy. Noch ein bisschen. Na komm, mein Kleiner. Ach, der arme Kerl. Hoffentlich hilft ihm die Brühe. Bestimmt. So, ich habe meine Untersuchungen erst einmal beendet. Und? Hast du etwas herausgefunden? Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, in dieser Erde scheinen sich verschiedene Chemikalien zu befinden, die dort absolut nichts zu suchen haben. Wirklich? Okay. Doch. Was sind denn das für Chemikalien? Ja, das kann ich noch nicht genau sagen. Im Moment kann ich nur ihre Wirkung bestimmen. Sie bringen das natürliche Gleichgewicht in der Erde gefährlich durcheinander. Aha. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es verschiedene Substanzen sind. Zum Teil... Könnte es sich auch um Haushaltschemikalien handeln? Aha. Hat vielleicht jemand von euch Abwaschwasser über dem Komposthaufen ausgeschüttet? Wir? B Nein, Nein, auf keinen Fall. So was machen ja, wir nicht. Das wäre auch keine ausreichende Erklärung für die extremen Werte, die ich gemessen habe. Und ich sagte ja schon, es scheint sich um verschiedene schädliche Stoffe zu handeln. Ja. Und wie lange dauert das, bis du genau weißt, was es für Chemikalien sind? Liebe George... Ich arbeite gerade an einem völlig anderen Forschungsauftrag und muss morgen auf einem Wissenschaftstreffen erste Ergebnisse vorstellen. Deshalb ist es mir leider nicht möglich, meine Arbeit nun komplett auf die Erforschung unserer Gartenerde umzustellen. Aber Timmy war wegen dieser Erde in Lebensgefahr. Das ist richtig, George. Und genau diesen Zusammenhang habe ich gerade ermittelt. Damit sind wir klüger als vor einer Stunde. Ja, aber Onkel Quentin, wie sind die Stoffe denn in den Garten gekommen? Ja, das... Kann alle möglichen Ursachen haben. Aha. Wir sollten jetzt erstmal froh sein, dass wir die Sache erkannt haben und der Schaden behoben ist. Und das ist er. Alle Pflanzen haben sich wunderbar erholt. Oh ja. Na also. Und bitte entschuldige mich jetzt. Ich bin wirklich sehr entzückt. Ja, ja. Und wir sollten vielleicht erstmal diese giftige Erde beseitigen. Also auf dem Komposthaufen kann sie ja nicht bleiben, oder? Da hast du recht, Julian. Am besten wir schaufeln sie in Müllsäcke und lassen sie dann abholen. Gut. Dabei ziehen wir aber Handschuhe an, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich binde mir auch ein Tuch vor den Mund, damit ich nichts Giftiges einatme. Ja, super Idee. Und du, Timmy, du bleibst im Felsenhaus so lange, bis das letzte Krümelchen von dieser giftigen Erde entsorgt ist. Gesagt, getan. Nun war es auch schon bald Abend und Zeit, ins Bett zu gehen. Doch die Sache ging den Freunden nicht aus dem Kopf. Wie war dieser giftige Mix in den Garten gekommen? Und woher kam er? Befand er sich vielleicht noch irgendwo anders in Kieran? George war ganz sicher, dass Timmy diese Schadstoffe leicht wiedererkennen würde. Nachdem er solche Bauchschmerzen davon bekommen hatte, vergaß er den Geruch bestimmt nicht so schnell. Und so beschlossen George, Dick und Anne, am nächsten Morgen mit Timmy durch Kirin zu streifen. Vielleicht würde er das Gift ja irgendwo aufspüren. Nur Julian kam nicht mit. Er hatte das Material aus China in Quentins Archiv gefunden und wollte es unbedingt studieren. Ja, dann gehen wir mal los, oder? Und wohin als erstes? Hm, gute Frage. Wir haben ja nicht einen einzigen Verdächtigen. Naja, höchstens Mr. Butterblum. Hm? Äh, wieso? Was ist denn mit Mr. Butterblum? Er will auch am Kürbiswettbewerb teilnehmen. Ich habe mich vorgestern mit ihm darüber unterhalten. Er stand plötzlich an unserem Gartenzaun. So ganz zufällig? Naja, ein bisschen verdächtig ist das vielleicht schon. Ähm, du meinst, er hat diesen Mix aus Chemikalien zusammengerührt und dann über unseren Beten ausgekippt? Damit unsere Kürbisse eingehen? Wenn man so einen Verdacht hat, dann sollte man ihn vielleicht am besten gleich überprüfen, oder? Du hast recht. Es spricht jedenfalls nichts dagegen, Mr. Butterblum einfach zu besuchen, oder? Dann werden wir ja sehen, was passiert. Da hast du recht. Also, gehen wir. Komm, Timmy. Wenig später waren Dick, George und Anne mit Spürnase Timmy am Haus von Mr. Butterbloom angelangt. Sie konnten ihn schon von Weitem sehen, weil er draußen in seinem Garten arbeitete. Seht mal, da ist er. Ja, er hat uns auch schon gesehen. Guten Tag, Mr. Butterbloom. Hallo Kinder, Tag George. Hallo. Tag. Na, Timmy, alter Junge, dich habe ich ja lang nicht mehr gesehen. <lacht> Geht's dir gut? In meinem Garten kannst du ihn ruhig von alleine nehmen, George. Ja, gut. So, warte, Timmy, jetzt so. Viel Spaß, Demit. Los, lauf! Was verschafft mir die Ehre? Wollt ihr euch die Kürbiskonkurrenz mal anschauen? Ähm, ja, ja, genau. N ist auch schon ganz aufgelegt. Oh ja. Da vorne liegt mein Kandidat. Da, da unter den großen Blättern. Ui, der sieht ja wirklich prächtig aus. Ja, dieses Jahr ist einfach ideal für Kürbisse. Sie wachsen wie nie. Mr. Butterblum unterhielt sich sehr freundlich mit ihnen und Timmy kam nach einer Weile quietschfidel zurück und hatte ganz offensichtlich nichts Verdächtiges aufgespürt. So verabschiedeten sich die fünf Freunde wieder und streiften noch ziemlich lange durch die Straßen von Kieran. Doch nirgendwo schlug Timmy an. Schließlich kehrten sie nach Hause zurück, folgten diesmal aber nicht der Straße, Sondern einem Fußweg, der über eine Wiese zum Felsenhaus führte und wo sie Timmy von der Leine lassen konnten. Also, Mr. Botterblum hat bestimmt nichts mit dieser Sache zu tun. Das glaube ich auch nicht. Aber solche Chemikalien dringen auch nicht aus heiterem Himmel in unsere Gartenerde ein. Von irgendwo müssen sie doch gekommen sein. Hm, da hast du recht. Timmy kann ja auch nicht über allen Köhlen herumschnüffeln. Zumindest können wir nicht an allen Häusern klingeln und fragen, ob Timmy mal ein bisschen herumschnuppern darf. Ja, stimmt. Nanu, was ist denn jetzt mit ihm los? Er ist da drüben am Bach. Seht mal, er zittert am ganzen Körper. Nein. Los, hab mit. Ja, ja. Über diese Wiese floss ein schmales Ringsaal, das sich seinen Weg zum Meer gebahnt hatte. An dessen Rand war Timmy stehen geblieben und jaulte herzzerreißend. Dabei zitterte er so sehr, als spürte er eine schreckliche Gefahr. So habe ich Timmy ja noch nie gesehen. Nein, das hat auf jeden Fall was zu bedeuten. Seht euch mal die Pflanzen an. Der da, der, der lässt seine Blätter hängen. Stimmt. Ja, und das, obwohl er direkt am Wasser steht. Riecht Timmy etwa hier am Bach diese chemischen Stoffe? Das wäre eine Erklärung. Mit dem Gemüsewettbewerb kann das aber nichts zu tun haben, oder... Gibt es eine Kategorie Löwenzahn? Nein. Aber wir sollten trotzdem herausfinden, was mit der Erde hier los ist. Auf jeden Fall. Aber wenn Onkel Quentin einen Test machen soll, dann müssen wir uns beeilen. Er will doch heute noch zu diesem Wissenschaftstreffen. Oh, ja. ja, ja, stimmt. Aber wie nehmen wir diese Erde auf? Ich, ich habe eine leere Bonbontüte bei mir. Da können wir sie reinfüllen. Sehr gut, aber, aber nicht mit bloßen Händen. Okay. So, ich, ich, ich habe meinen Halstuch so hier, das lege ich um meine Hand. So. Jetzt müsste es gehen. Ja. Noch etwas mehr. Nein, noch etwas mehr. Ist recht. So, aber das müsste reichen. Tatsächlich wollte Onkel Quentin bald los. Er mischte die Erdproben in aller Eile mit Wasser und verteilte diese Mischung auf mehrere Reagenzgläschen. Dann gab er verschiedene Flüssigkeiten hinzu und wartete ungeduldig auf das Ergebnis. Dick, George und Anne sahen ihm ebenso ungeduldig zu. Woran erkennt man, ob diese Erdproben schädliche Stoffe enthalten? In den Reagenzgläsern hier lasse ich sie mit verschiedenen anderen Chemikalien reagieren. Anhand der Reaktion kann ich dann sehen, welche chemischen Eigenschaften sie besitzen. Aha. Und damit weiß ich dann erstmal, ob sie Tieren oder Pflanzen schaden könnten. Aber nach diesen Versuchen weißt du noch nicht alles über diese Stoffe. Ja, so ist es. Aha. Seht ihr? Ä Dieses Reagenzglas verfärbt sich jetzt blau. Ja. Das ist ein wichtiger Hinweis auf eine schädigende Substanz. Und in diesem Röhrchen gibt es auch eine Verfärbung. Und in diesem auch. Tja, Kinder, das könnte ein ähnlicher chemischer Mix sein wie beim letzten Mal. Wenn nicht sogar der gleiche. Aber wieso taucht er plötzlich am Bach auf? Solche Chemikalien wandern doch nicht von allein durch die Erde, oder? Nein, von alleine nicht. Aber vielleicht waren sie im Grundwasser oder... – Jemand hat Chemieabfall in die alten Abwasserrohre gekippt. Ich war ja gleich dagegen, dass man die im Boden lässt. – Aber das klingt ja richtig gefährlich. – Die Sache sollte auf jeden Fall überprüft werden. Ich werde das Umweltamt in New Haven informieren. Und ihr solltet in der nächsten Zeit sehr vorsichtig sein. – Natürlich. – Wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dann könnt ihr mit diesen Streifen hier einen Test machen. – Okay. – Danke. Ja, wenn die sich verfärben, ist das zumindest ein Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das klingt gut. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Das Umweltamt versprach Onkel Quentin, sich in den nächsten Tagen um die Sache zu kümmern. Schließlich verließ er eilig das Haus. Beim Mittagessen erzählten George, Dick und Anne aufgeregt ihre Neuigkeiten. Julian hörte stirnrunzeln zu. Also, heißt das, diese Chemikalien könnten sich noch an anderen Stellen hier in der Gegend befinden? Ja, äh, Onkel Quentin meint, sie, äh, sie könnten im Grundwasser sein. Hm. Ah. Aber das verstehe ich nicht ganz. Grundwasser entsteht doch durch Regen. Und wenn jemand diese Chemikalien einfach über die Wiese ausgekippt hat? Hm. Dann wären mehr Pflanzen eingegangen als der Löwenzahn am Bach. Ja, das stimmt. Und was ist mit den alten Abflussrohren, die Onkel Quentin erwähnt hat? Vor ein paar Jahren wurde die Straße aufgerissen und wir haben neue Rohrleitungen bekommen. Und die alten Rohre? Hat man, hat man einfach drin gelassen? Die wollte die Baufirma später herausholen. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Vielleicht sollten wir nach so einem alten Rohr graben und, und nachschauen, ob wir dort Spuren von dem Gift finden. Hm. – Ja, gute Idee. Machst du mit, Julian? Äh, – später vielleicht. Sag mal, George, hast du einen Kassettenrekorder? – In meinem Zimmer nicht mehr, aber auf dem Dachboden müsste noch einer sein, glaube ich. Mmh. – Okay, ich schau mal nach. Also, bis später dann. – Ja. So langsam fürchte ich, dieser chinesische Pflanzenzauber hat Julian schon ganz verhext. Hm. – Ja. Wenn er so weitermacht, wird er noch mal wie Quentin. Wir schaffen es bestimmt auch ohne Julien, so ein Rohr frei zu graben. Genau. Ja, Timo, du bleibst im Felsenhaus, okay? Also ich will nämlich nicht, dass du noch mal giftige Stoffe aufschnappst. <musik> Mit Gartenschaufeln und Gartenhandschuhen buddelten George, Dick und Anne Löcher in die Erde. Tatsächlich stießen sie bald auf ein altes Abwasserrohr. Als sie eine größere Stelle freigegraben hatten, kletterte George in die Grube, um es genauer zu untersuchen. Kannst du was sehen, George? Äh, ja, also dieses Rohr hat überall Löcher. Ja, und an den Rändern sind frische Flecken, die sind noch ganz feucht. Dann ist das wohl ein Fall für einen Teststreifen. Ja, das sehe ich auch so. Hast du mal ein Taschentuch, Anne? Ja, hab ich. Hier, George. Mit dem Taschentuch nahm George möglichst viel von diesen feuchten Flecken auf. Damit eilten sie in die Küche, wo sie das Tuch in eine Schale mit Wasser tauchten und schließlich einen Teststreifen von Onkel Quentin hineinhielten. Und? Seht ihr, der Streifen färbt sich. Das wundert mich gar nicht. Aber wer schüttet denn Chemikalien in diese alten Wasserrohre? Na ja, theoretisch kommt da wohl jeder in der in unserer Straße wohnt. Oh, da haben wir ja auf einmal ziemlich viele Verdächtige. Hey Leute, äh, habt ihr kurz Zeit? Ach Sie, Angelina. Ja. Was verschafft uns denn die Ehre, ha? ha ähm, könntet ihr vielleicht einen kleinen Energieschub gebrauchen? Äh. Einen was? Willst ha? du uns jetzt verhexen, oder was? <lacht> Geht's dabei vielleicht um meinen Mantra, ja? Ganz genau. Kommt mal mit in unser Zimmer. Na gut. Ha. Im Zimmer der Jungs angekommen, setzte sich Julian im Schneidersitz auf den Boden und stellte den alten Kassettenrekorder von George neben sich. Hm. Wieso setzt du dich dann auf den Fußboden, Julian? Das soll angeblich die beste Sitzhaltung sein, um sich ein Mantra anzuhören. Äh, und du glaubst so etwas? Also, erst einmal glaube ich gar nichts. Aber in diesen Zeitschriften hier steht, dass es sich um eine Methode handelt, die Menschen schon vor über 1000 Jahren angewandt haben, um neue Energie zu schöpfen. Das kann man doch wenigstens mal ausprobieren. Na, das interessiert mich jetzt aber auch. Timmy, pst. Ich darf mich aber in den Sessel setzen, oder? Ja, wie du willst. Okay. Seid einfach leise und hört zu. Mhm. Achtung. Ähm. Ich finde es wunderschön. Ihr nicht? Dick? Er schläft. Hey, Dick! Aufwachen! Äh, was? Bin ich eingeschlafen? Ja. Naja, oh, na ja, so viel zum Energieschub, was, Julian? Ah. Sag mal, fällt euch nichts auf? Äh, ähm, Nein. Was? Wieso? Da bei dir offenbar. Also Dieser Gesang war ganz anders als das, was Mr. Wang uns vorgesungen hat. Ja, stimmt. Da hast du recht. Aber warum hat sein Pflanzenzauber dann trotzdem funktioniert? Hm. Hat er ja vielleicht gar nicht. Hm? Das Wichtigste war vermutlich, dass wir die giftige Erde aus den Beeten entfernt haben. Warum wollte Mr. Wang uns weiß machen? Er würde diesen Gesang beherrschen. Das, das verstehe ich nicht. Ähm. Okay. Oh, ausgerechnet jetzt. Kinder! Kann ich euch mal stören? Ja, Mutter. Tada! Tante Fanny kam ins Zimmer. Sie trug das Kleid, das sie nun fast fertig hatte. Die Seide war blau und glänzte im Licht, das durch die Fenster fiel. Und Tante Fanny sah darin aus wie eine fernöstliche Märchenfee. Na, was sagt ihr? Wow, das sieht toll aus, Tante Fanny. Danke, Anne. Könnt ihr mir kurz helfen und schauen, ob das Kleid hinten am Rücken richtig sitzt? Ich drehe mich mal um. Ich oh. würde sagen, so. ja, ja, perfekt. Ja, finde ich auch. Oh, Timmy, was hast du denn jetzt schon wieder? Ist ja gut, Timmy. Was ist denn, George? Ich weiß nicht, Mutter. Naja, ich will euch auch nicht weiter stören. Wieso zittert Timmy so? Er ist ja ganz außer sich vor Aufregung. So hat er zum letzten Mal reagiert, als sie er die vergiftete Erde am Bach entdeckt hat. Hm. Willst du etwa sagen, das Kleid von Tante Fanny ist voller Chemikalien? Um, Und wenn es so wäre? Na, dann hätten wir eine Erklärung für den falschen Mantragesang von Mr. Wang. Mit seiner Seide scheint jedenfalls irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Sophie steht fest. Hm. Und einen Anschluss zu den alten Wasserrohren hätte er auch. Auf jeden Fall hätte ich ziemlich große Lust, mich mal in seiner Nähe umzuschauen. Mhm. Das geht mir genauso. Er muss es ja nicht mitbekommen, oder? Das <lacht> Inzwischen war es Abend geworden und so näherten sich die fünf Freunde ganz vorsichtig dem Haus von Mr. Wang. In seinen Fenstern brannte kein Licht. Die Kellerluken allerdings waren erleuchtet und auch das war schon wieder ziemlich seltsam. Ganz leise schlichen die Freunde an eine der Luken heran. Kommt hierher. Von hier kann man gut in den Keller schauen. So, als würde Timmy schon wieder etwas sehr unappetitliches in die Nase steigen. Das ist Mr. Wang. Ja. Er trägt eine Arbeitsschürze und einen Mundschutz. Und Handschuhe bis zu den Ellbogen. Er schwenkt riesige Stoffteile in einem Holzbottich hin und her. Die Flüssigkeit da drin kann aber wirklich nicht sehr gesund sein. Und seht mal, da drüben ragt ein offenes Wasserrohr aus der Wand. Das könnte der Anschluss zum Altrohrsystem sein. Was macht Mr. Wang denn jetzt? Mit seinen beiden Händen hob Mr. Wang lange Stoffbahnen aus dem Bottich, wrang sie aus und hing sie zum Trocknen auf Leinen. Dann nahm er zwei Eimer, schöpfte mit ihnen die Flüssigkeit aus dem Bottich und stapfte damit zur Kellertür. Achtung, er kommt raus. Wir müssen uns verstecken. Los. Hinter den Holzstapel dort. Ja, ja. schnell Gott. Schlepperei. Naja, warum einfach, auch umständlich geht. Die fünf Freunde beobachteten, wie Mr. Wang die Eimer über die Wiese schleppte. Und zwar genau bis zu dem kleinen Bach, an dem sie die vergiftete Erde entdeckt hatten. Dort kippte er sie aus. Ja, also das scheint mir auch so. Dann hat er sie vielleicht zuerst in die alten Rohre gegossen. Und als er mitbekommen hat, dass er unser Gemüse vergiftet, hat er damit aufgehört und tötet sie jetzt in den Bach. Ja, ja, so könnte es gewesen sein. Von wegen chinesischer Pflanzenzauber. Aber warum kippt er die Flüssigkeit nicht einfach in seine Toilette? Na, vielleicht, weil man bei der Abwasserreinigung darauf aufmerksam werden könnte und nachforschen würde, woher diese Chemikalien kommen. Heißt das... Er macht etwas Verbotenes? Hm. Das Ganze stinkt jedenfalls gewaltig. Vielleicht ist die Seite, die er verkauft, genauso falsch wie sein Gesang. Mhm. Und das hier ist so eine Art Fälscherwerkstatt. Ja. ja, genau. Oh, das würde doch wirklich alles erklären. Hallo? Hey, ist da wer? Oh, nee. Er hat uns gehört. Das fühlt oh. sich auch. Hallo? <lacht> wer ist da? Hey, was schnüffelt ihr hier rum? Los, weg hier, Lauft! Halt! Los! Stehen bleiben! Jimmy, komm! Bleib stehen, habe ich gesagt! Oh, Beeile euch! Ja, halt! Die fünf Freunde waren Mr. Wang entkommen. Sie gingen noch eine Weile mit schnellen Schritten weiter. Erst als sie ganz sicher waren, dass er ihnen nicht weiter gefolgt war, blieben sie stehen, um Atem zu schöpfen. Puh, puh. Wir sind ihm entwischt. Ah. Meint ihr, hat uns erkannt? Nein, das glaube ich nicht. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich finde, wir sollten zur Polizei gehen. Ha? Gibt es denn in Köln eine Nachtwache, Josh? Also was dachtest du denn? Wir sind doch hier nicht auf dem Mond. Zeit später waren sie an der Polizeidienststelle von Kiran angekommen. Äh, guten Abend. -Guten, guten Abend, Abend. Constable. Äh, hallo. Ähm, wir haben etwas sehr Merkwürdiges beobachtet. So, so. Und da kommt ihr so spät am Abend hierher. Müsst ihr nicht längst im Bett sein? Es sieht so aus, als ob unser Nachbar Mr. Wang seine Seide mit einer giftigen Lauge bearbeitet. Ja, also, vielleicht ist das dann gar keine Seide, sondern eine Fälschung. Wie kommt ihr denn auf diese Theorie? Er lässt eine Flüssigkeit verschwinden, mit der er seine Stoffe bearbeitet. Ja, gerade eben hat er sie in einen Bach gekippt. Was? Ja, Das ist ein Verstoß gegen das Abwassergesetz. Sehen Sie? Na dann kommen Sie, wir zeigen Ihnen die Stelle. Moment, so etwas muss Constable Wilbert überprüfen. Aber den werde ich jetzt nicht aus dem Bett klingeln. Äh, nicht? Aber wieso? Sie, sie glauben uns doch. Ob ich das glaube oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich notiere eure Angaben und morgen früh wird Constable Wilbert entscheiden, ob und wie er sie überprüft. Aber... Herr Wang wohnt ja in Kirin und wird morgen früh auch noch hier sein. Also, Na? Na? Dann vielen Dank, ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komm schon, George. Schlaf gut. George konnte sich nur schwer damit abfinden, dass der Constable nicht sofort etwas unternommen hatte. Musste nicht verhindert werden, dass Mr. Wang noch mehr dieser giftigen Flüssigkeit in den Bach schüttete? Sie wachte schon am frühen Morgen auf. Und weil sie nicht mehr schlafen konnte, zog sie sich an und lief zu Mr. Wangs Haus. Ein Blick durch die Kellerfenster genügte ihr, um zurückzulaufen und ihre Freunde zu wecken. Kurz darauf pirschten alle gemeinsam zum Haus von Mr. Wang. Sch, Timmy, ganz leise. Oh, komm. Kommt hierher. An diese Kellerluche. Ja, okay. Da ist er. Du hattest recht, George. Er hat schon fast alle Spuren beseitigt. Oh nein. Der Keller von Mr. Wang war völlig verändert. Nichts deutete noch auf seine Tätigkeit am Vorabend hin. Alles war aufgeräumt und blitzsauber. Gerade schrubbte er mit einer Bürste die Wände des Bottichs. Die Stoffbahnen waren verschwunden. Nur auf einem Tisch türmten sich Stapel mit Päckchen. So ein Mist! Auch frischer Tapp kann er jetzt nicht mehr ertappt werden. Die letzten Beweise sind dann wohl die Päckchen, die dort auf dem Tisch liegen. Ja, da ist bestimmt die falsche Seide drin. Es stehen Adressen drauf. Die sollen bestimmt gleich zur Post. Mhm. Wenn Constable Wilbert nicht bald herkommt, sind diese letzten Beweise auch noch weg. Tja, <lacht> dann, dann müssen wir Druck machen. Ann, kommst du mit zur Wache? Ja, okay. Los. Mhm. Und wir bleiben hier. Sch, <lacht> Dick und N. waren erst wenige Minuten fort, als Mr. Wang seine Reinigungsarbeiten beendete. Nun nahm er einen großen Teil der Päckchen und trug sie aus dem Keller. Hinter dem Holzstapel versteckt, beobachteten Julian und George, wie er einen Handwagen aus dem Schuppen zog und die Päckchen dort hineinlegte. Dann verschwand er im Keller, um die anderen Päckchen zu holen. Geht bestimmt bald zur Post. Am besten schnappen wir uns eins von den Päckchen. Oh ja, dann hätten wir ein Beweisstück. Ich bin gleich zurück. Nein, warte, George. George war gerade am Handwagen angekommen und griff nach einem der Päckchen, als Mr. Wang aus dem Keller stürzte und sie am Arm packte. Hey, was soll das? Was hast du an meinem Handwagen zu suchen? Aua! Lass sie nicht los! Ah! Schön hier, Na, Jetzt kommst du erstmal in meinen Keller. In diesem Moment stürzten Julian und Timmy hinter ihrer Deckung hervor. Lassen Sie George sofort los, Mr. Wang! Was soll was? Hau ab, du blödes Vieh! Oh Mann, verdammt, jetzt lassen Sie mich endlich los! Ah! Was habt ihr hier überhaupt zu suchen? Und wieso klaust du meine Päckchen? Ich werde die Polizei rufen, wenn ihr nicht verschwindet. Die Polizei ist ohnehin schon auf dem Weg hierher, Mr. Wang. Was? Verdammten Rotznasen! Verschwindet von meinem Hof, Pauler! Und nehmt einen Töte mit. Los, sonst setzt es was. Sehr ja gut, wir gehen ja schon. Komm, George. Ja, komm, Timmy. Kommt mir bloß nicht mehr zu nahe. Ah ja. Puh. Was machen wir jetzt? Von Konzwe Bulbert ist weit und breit nicht zu sehen. Ich lasse jedenfalls diesen Gauner nicht aus den Augen. Ich auch nicht. Hinter einem Baum versteckt, beobachteten Julian, George und Timmy, wie Mr. Wang seinen Handwagen vollpackte und damit loszog. Und es war unschwer zu erraten, wohin sein Weg führen würde. Der Mann steht jetzt schnurstracks zur Post. Ja, und wenn niemand ihn auffällt, dann gehen die letzten Beweise auf Reisen. Kurz zuvor waren Dick und N bei der Polizeiwache angekommen. Dort hatten die Constables gerade mit ihrem Dienst angefangen. Ah, ihr seid es, guten Morgen, Mom. Und, Herr Constable. Haben Sie Hinweise von Ihrem Kollegen bekommen? Ja, nicht nur das. Gerade ist auch eine Warnung eingegangen. Jemand in unserer Gegend versucht mit falscher Seide zu handeln. Das meiste verkauft er über den Postweg und benutzt dafür einen Absender, den es gar nicht gibt. Ja, dann kommen Sie schnell, Constable. Das ist bestimmt Mr. Wang und er hat sicherlich schon alle Spuren beseitigt. Moment, das muss ich mit dem Kollegen absprechen. Aber Wartet noch einen Moment hier, ja? Ich bin gleich zurück. Oh je. Warten ist so ziemlich das Letzte, was ich jetzt machen möchte. Du sagst es. Nanu? Schau mal, da kommt George. Ann, Dick! Wir müssen uns beeilen! Zur selben Zeit schleppte Mr. Wang seine Päckchen ins Postamt. Julian und Timmy sahen ihm hinter einer Hauswand verborgen zu. Weit und breit war kein Anzeichen von Constable Wilbert. Stattdessen fuhr jetzt auch noch ein Postauto vor. Kurz entschlossen ging Julian mit Timmy zum Postamt und öffnete die Tür. Mr. Wang sprach bereits mit dem Schalterbeamten. Kann das post meine Päckchen gleich mitnehmen? Kein Problem, so lange wartet unser Fahrer noch. Geben Sie mal her. Äh, entschuldigen Sie? Sie dürfen diese Päckchen nicht verschicken. Was fällt dir denn ein? Erstmal bringst du deinen Hund raus. Hast du das Schild nicht gesehen? Also wirklich? Kein übernehmen diese Kinder. In diesem Päckchen ist gefälschte Seide und die enthält giftige Chemikalien. Wie bitte? Möchten Sie dazu etwas sagen? was soll ich denn zu einem solchen Quatsch sagen? Also, Sie wissen doch, wie Kinder sind. Wahrscheinlich muss der Junge irgendeine bekloppte Wette gewinnen. <lacht> ja, so hört sich das an. Also, geben Sie mal Ihre Post her. Hey, du dummer Köter, wirst du wohl dieses Päckchen loslassen? Jetzt aber raus mit dem Hund. Und mit dir auch, Junge. »Aber Sie dürfen diese Päckchen nicht annehmen. Es sind wichtige Beweise, ich schwöre es Ihnen!« »Wenn du nicht sofort aufhörst, rufe ich die Polizei.« »Raus! Habe ich gerade das Wort Polizei gehört?« »Constable Wilbert, was machen Sie denn hier?« Endlich betrat Constable Wilbert mit einem Kollegen das Postamt. Und natürlich waren auch George, Ann und Dick mitgekommen. Das ist Mr. Wang, Constable. Ja, und? Ist mein Name etwa verboten? Alles okay, Julian? Ja, ja. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Zum Glück. Stimmt das etwa, was der Junge behauptet? Nun, ich bin hier, um das zu überprüfen. Zeigen Sie mal eins von diesem Päckchen. Moment mal, was steht denn da beim Absender? Moment, da steht... Lin Wang. Kirin. Wiesengasse 33. In Kirin gibt es doch gar keine Wiesengasse. Hm. Oh, stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen, Sie haben recht, Constable. Aber ich prüfe doch auch nicht jeden Absender. Also, so geht es ja nicht, Mr. Wang. Oh, jetzt regen Sie sich nicht so auf. Ich habe Ihnen ja nichts getan. Na, hören Sie mal. Sie haben Timmy mit Chemikalien vergiftet. Er wäre Ach, fast gestorben. Das ist alles Unfug, Constable! Und wieso wollten Sie George dann gerade in Ihren Keller sperren? Aber das, das war doch nicht ernst gemeint! Constable Miller, die Handschellen bitte. Sehr wohl. Ihre Hände bitte, Mr. Wang. Na, endlich. Das haben wir gerade noch so geschafft. Ja, eigentlich. Ja. Nach der Festnahme von Mr. Wang überprüfte die Polizei alle Beobachtungen der fünf Freunde. Tatsächlich hatte Mr. Wang einen billigen, sehr dünnen Stoff mit einer ganzen Reihe von chemischen Substanzen behandelt, damit er sich so ähnlich wie Seide anfühlte. Der Fälscher hieß auch gar nicht Wang, sondern Volkwang und war in England geboren. Allerdings hatte er eine Großmutter aus China, was man ihm ein wenig ansah und weshalb man ihm seine erfundenen Geschichten glauben mochte. Der Superkürbis von Anne hatte sich zum Glück vollständig von der kurzen Einwirkung der Chemikalien erholt. Und schließlich fand auch die Kleingartenschau von Kirin statt. Mit Spannung erwarteten die fünf Freunde die Preisverleihung. Mr. Botterblum hatte sich zu ihnen gesellt. Und nach vielen Bewertungen für Gurken, Tomaten und anderem Gemüse kam die Jury endlich beim Kürbiswettbewerb an. In der Kategorie Kürbis fiel uns die Entscheidung sehr schwer. Ein Favorit war der Kürbis von Mrs. N. Kirin. Wow. Oh. Oh. Äh, hast du das gehört? Ja. <lacht> Ebenso gut hat uns aber auch das Exemplar von Mr. Butterbloom gefallen. Ah, na, sieh mal an. Also ich würde mich auch über einen zweiten Platz freuen, Mr. Butterbloom. Geht mir ganz genauso, Anne. Mhm. Unsere Entscheidung lautet nun, der erste Preis für den schönsten Kürbis geht an Mr. Henry Butterbloom. Miss N. Kirin. <lacht> N! Bravo, N! Oh, oh, oh. <lacht> das hast du mir Also zwei erste Preise. Ach, ihr seid so lieb. Und ich gratuliere jetzt von ganzem Herzen, Mr. Butterbloom. Oh, stimmt. Wirklich, wir freuen uns sehr, dass Sie auch gewonnen haben. Ja. <lacht> Danke. Und, äh, wenn es einen Preis für den besten Hund geben würde, dann äh, würdest garantiert du den bekommen. <lacht> Daran besteht ja wohl kein Zweifel. Vor allem für den Hund mit der feinsten Nase. Ja, Absolut. <lacht> du bist der Allerbeste, ja, ja? Aber leise, Kinder, die <lacht> geht weiter. Oh, das ist alles so Kommen aufregend, oder? Wir, wir, wir können uns doch mit so einem Mantra beruhigen. Hm? Was meint ihr? Hm? Ist nicht dein Ernst, oder? Ich, warum nicht? Also, zusammen, na los, probieren wir's. Das klappt nicht, oder? Nein. Sind die fünf Freunde, Julien und